Asta cititor de proză. Iubiții mei, vă scriu în ceasul serii, cu gândul la zăpezi și la colinde, să vă atingă îngerii iertării și harul din icoanele preasfinte, să aveți în inimi numai bucurie, Iar la ferestre flori de iasomie, Iubirea să vă fie mereu vie, Și să vă înveșmântați în armonie. Uitați de tot ce e rău în astă lume, Lăsați-vă cuprinși de bunătate, Dați fericirii voastre un nume, Și credeți până la stele îndreptate, Să vă dea Domnul spor și sănătate, Curajul de a înfrunta nimicnicia, să ne întâlnim și dincolo de moarte, în patria comună, veșnicia. Inima mea În inima mea să lășluiește un petic de cer și un pumn de pământ pentru a-mi proteja inima de buruienii. Omenești. Deselenesc pământul cu eclata carului mic pentru a afla în adâncuri misterele elusiene ce le ascund apoi fericită în al meu petic de cer. chemarea mărului. creanga este prea încărcată de flori, vreau să le dăruiesc, să simt fiori, să-mi salte trupumi prea lemnos în fața visului frumos a celor ce, cuprinși de dor, cu șapte dulci, își spun ce vor să se împlinească în viața lor. Și atunci îi chem. Veniți cu toți la umbra mea, Parfum de măr Și flori de nea. Sfinții vă gândul Dragostea Și taina ce se ascunde În ea. Zefirul Zefirul mi-a dus pe aripă Un gând de iubire Stinger. Timid, Îl se arată o clipă în blânda lumină, pe cer, Și vântul se plimbă prin părumi, Mă atinge cu pasul ușor, mă întreabă: Cui vrei să te dărui cu atâta iubire și dor? Și atunci murmure sfinte, curate, buzele încaldeț caldeți șopteau, Regretul că nu ești aproape, Spunându-ți mereu că te vreau. Frecvența cititor de proză de la o vreme nu mai pot să scriu. Mi s-au retras cuvintele când au orbit soarele ultima dată. Martorii au spus că vin apocalipsa. Pare să ia în considerare că numărul fiarei mi-era tatuat pe gleznă și niciun tată nu-mi știa numele. Era doar singurătate. Pusă la scurs pe muzica de sacrificiu a unui zeu astec. cerc să spun totul. Iubirea e un eufemis. Ținut secret într-o imagine voalată. Te iubesc după alte criterii, fără snobism și fluturi în stomac. Te iubesc așa cum iubește un cadavru proaspăt trezit dintr-un spectacol grotesc. Te aștept! Îți iubesc rândul pe care îl scrii cu lacrima sufletului, precum iubesc umbra tricirii pe strada timpului. Mi-ar place ca timpul să se oprească să sărut pașii lăsați pe alea viitorului. Te aștept să vii, te aștept să-mi trimiți surusul tău peste o pagină viu colorată a existenței mele, în verde, în purpuriu și uneori în culori închise. Te aștept să treci pe păteca unde ne întâlneam odată când eram copiii nevinovați, când ne țineam de mână curați ne de-a vremurilor urme. Eram doi îngeri cu inimi curate Eram fulgi de nea, căzuți lin peste câmpia îmbătrânită de vreme. Doream să-i dăm viață, să-i dăm iubirea noastră pură de copii ai cerului și ai zăpezii. Să aibă bucuria vieții veșnice ca iubirea noastră. Te aștept să vii, să-mi lași pe buze roa catifelată a sărutului tău curat, plin de patima iubirii plin de candoare și plin de promisiuni, că mâine va veni ziua noastră, ziua îndrăgostiților. Te aștept pe aleia înverzite a sufletului neîntinat de copil nevinovat. Te aștept! proză. Nimic din ce mi se întâmplă nu iese de sub atingerea întâmplării. Nici măcar iernile care mă troianesc încăpățenându se să-mi amintească despre un calendar ce continuă să le păstreze între filele lui. Până și cafeaua care mi-a ars limba azi dimineață, e tot o marcă a întâmplării, transformată în obișnuință. De fiecare dată uit să suflu un can. Îmi aleg întâmplările și le trec la stânga și de dreapta liniei care îmi desparte răul de bine. În general, așez destul de bine. Doar întâmplarea tu nu știu de care partea liniei este. Îmi adun dimineațile risipite prin cameră poartă în ele parfumul tău. Ele nu sunt fiicele întâmplării, ci ale dorului de tine, iubi.